Jag vaknar med en känsla av att vilja lägga korten på bordet. Men inför vem? Och vad ska jag säga? Det är fortfarande oklart. Jag går ändå upp. Jag äter en här lite filmjölk. Jag tittar mot grannens fönster men jag ser honom inte. Jag tvättar hela kroppen. Det är inte fråga om annat. Hallå? Ja, hallå. Hej. Jag heter Lotta Eriksson. Ja? Jag skulle träffa en, en man. Jaha. Men du, den är... Du kan ringa till själv och prata med honom. Jag äter lunch just nu i restaurangen. Men du kan ringa till Kjell, 85.30. Vänta, 85? Va? 85.30? Ja, ja. Tisdag. Vaknar ensam bredvid liten hårdbröd Tänker sig inte alls Den går bara upp. Äter en halv liten filmjölk. Tittar mot grannens fönster. Idag ser jag honom. Väljer sig länge. Jag är så fåfäng. Jag är med till på triviala platser som Mika till och med. Går ner dit vid två med mina blanka sladdriga byxor. Står länge vid köttdisken och nu försöker fånga en manlig skärk i blick. Men han nekar med varje beröring när han sträcker över korven. Sen blir allt mörkt och jag går hem och har Gunnar upp badvattnet in och sig. Och äter upp den lilla hårbrödsmörgåsen. Och allt det där och billjusen utanför får man att tänka på när jag och Katarina och Eva Sofie red i Svartlings stall. Eva Sofies mamma som var deprimerad körde oss dit och det var just så här mörkt ute när vi åkte genom stan. Och jag var så rädd att jag så och försökte gömma mig bland de små hästarna. Men varje gång gick jag ändå fram när mitt namn lästes upp av en snygg men kall ritlärare. Ja hej, jag heter Lotte Eriksson. Jag skulle vilja träffa en man. Ni har seriösa kontakter. Ja, ja, men har du ringt förut? Nej. Nej, nej, nej, nej, nej. Jag tyckte bara jag kände igen namnet, sörre. Jag därför som ja, ja, ja, ja. jag ligger lite förchill, sörre. Jag har jävla förbannade. Det... Oh, det går fint att prata. Mm, mm, mm. Vi har seriösa kontakter. Vad är det för vad är det för, vad, vad då för några då? Kan du göra några exempel? Ja, du menar på killarna? Ja. Ja, vi har de officerare. Det är en präst som är med. Det är poliser som är med. Det är ingenjörer. Bankkillar har vi med. Det är byggnadsjobbare. Det är... Är, ja, det är ett genomsnitt utav, av, utav svenska folket. Men om jag vill träffa en intelligent och känslig man... Jaha, då skriver vi upp det, så då. Oh. Har ni några sådana, då? Intelligenta och känsliga män... Du måste ju liksom se lite något intresse där också. Man kan ju liksom inte intelligenta, känsliga män- det är ju sånt som man liksom inte, inte- inte kan fråga på telefon, inte. Utan det får man väl liksom- komma under med- med- med- med- med- ja, ah, men vad har du har sett det- för intressen? Vad jag för, för intressen? Ja, ah, och jag menar den här mannen- vad ska han ha för intressen- och önskemål? Vad gör du på fritiden- fritiden. Ja. Ja, jag gör olika saker ibland, läser jag böcker. Mm. Mm. Har ni några män som läser böcker? Ja. ja. Men du jag kan skriva upp den intelligent, intelligent. Och då då intelligent, chanslig. Vad ska jag skriva? inte i fannstavast staden inte. Två två all. Intelligent, intelligent, intelligent, intelligent man, man som läser böcker. Fan kan man skriva känslig då. Intelligent och känslig man. Ja, jag, jag vill gärna att han ska vara det inte Ja, ja, och ja ska... men då skriver vi så, så är det intelligent och, och som läser böcker. Ja. Jo, jo, jo. Läser. Ja, det ska vara någon då, ja, någon... Som, gärna som arbetar på något kontor, då, bank eller försäkringsbolag. Han får gärna ha humor också. Alltså att den inte är tråkig. Det är bäst att skriva det också. Ja, ja, ja. ja gärna. Inte gärna Integligen, så känslig man... man har och humor, humor. Hon bor i Stockholm. Hon är 30 och 40. Och ja, det räcker väl va? Om man ska ha lätt att träffa en man hos er. Hur ska man vara då? Ja, bara som en vanlig människa. Som du är. Du ska inte... ...göra om dig själv på något sätt... Är. Om man är, om man är, är deprimerad och sådär. Hur går det då? Ibland. Nej. Är det viktigt att man är glad? Nej, det är ju alla sorters människor med här i klubben. Oh. Både glada och ledsna människor. Oh. Onsdag. Det är inte det att jag inte är förberedd. Det är inte det. Jag går upp tidigt. Jag tvättar hela kroppen. Det är inte fråga om annat. Det här har ingenting med renlighet att göra. Det säger jag också till mamma när hon ringer. Det här har inget med renlighet att göra. Sen gläer jag mig och går till posten på anställningsintervju. Jag behöver verkligen ett jobb och jag tänker att jag vill prova att arbeta i kontorsmiljö. På posten pekar en man med ett halvt pekfinger på mig. Jag ska göra en test. Jag räknar postnummer så fort som möjligt. Plötsligt sticker mannen in sitt finger genom dörrspringen. Långsamt höjer jag också mitt. Våra fingrar snuddar vid varandra och jag viskar. Pang! Sen leder han mig ut genom långa korridorer med ljusa ömtåliga tapeter. Förbi rum efter rum i snittblommor och fettiga maskiner. Det är Postens gamla moderna kontor. Allt är vitt men ändå ser det mörkt ut på något vis. En slags halvskymning med bruna kontorstolor och små vassa fikabord. Då ska vi ta och över då, lite grann på uppgifter angående dig själv och börja med din längd. Min längd? Mm. Jag är 165 centimeter lång. 165, och din vikt ungefär? Min vikt 50, 57. 57. Och hårfärg, ljus mellan eller mörk? Blond. Blond. Och ögonfärg? Blå. Och du är i Sverige antar jag? Ja, i Mälarhöjden. Mm. Mm. Har du någon slags utbildning? Ligger bakom dig i fack, eller högskola? Eller? Ja, högskola. Ja, högskola bakom dig. Och du är för närvarande ogift? Ja, just det. Har du varit gift tidigare? Nej. Har du bil? Nej. Kökort? Nej. Röker du? Nej. Är du helnyttrist eller måttlighetsförbrukare? Ja, måttlighetsförbrukare. Måttligt. Har du någon religionsuppfattning? Religiös eller artist eller någonstans mitt emellan? Eh, om jag är religiös? Mm. Nej, är inte direkt. Det kan jag inte säga. Nej, jag är inte? du är inte religiös. Nej. Har du någon husdjur? Torsdag. Jag får inte arbetet på posten. Diskuterar med min handläggare på Arbetsförmedlingen att jag ska starta eget istället. Vad vill du, frågar handläggaren. Tänk efter vad du verkligen vill. Jag vill gå, säger jag. Skäl att gå. Mentala, fysiska, geografiska, sexuella. Vart ska du gå, frågar handläggaren. Till skäl att gå till England. Barnsliga, sentimentala, gammalmodiga, musikaliska. Går det hem och tänker på fler skäl att gå till England. Pappa har en engelsk uppfostrad och kallades för Bob när han var liten. Min första lp var Siggy Stadas med David Bowie. En slags färgtryck som hängde på väggen på landet föreställde Engels landsbygd, möjligen Kent eller Sussex. Fiona Campbell, den första kvinnan som gått jorden runt bor i England. Gillar du att gå på bio? Ja. Teater? Ja. Konserter? Ja. Gillar du att dansa? Dansa, ja. ja. Restaurangbesök? Ja. Gillar du praktiskt arbete som typ att sy och sticka och sådana saker? Nej, tänker och måla sånt kanske ingenting Nej. för dig, eller? Nej. Gillar du mekanik och teknik? Nej. Gillar du äventyr? Vad då för äventyr? Ja, typ att du uh, gillar att pröva på nya saker. Vad då för saker? Ja, allt, allt som är nyheter för dig, så att säga, som du inte har prövat på tidigare. Om du tycker att du är en sån människa som, som gillar att uh, pröva lite nya saker som du inte har gjort förut. Kan du ge något exempel? Ja, det kan vara allt ifrån bergsklättring till fjällvandring till... Köra motorbåt eller precis vad som helst. Um, det vet jag inte. Nej. Gillar du resor? Ja. Bilturer? Nej. Gillar du att kampa? Nej. Är du intresserad av meditation? Mediterar du? Nej. Gillar du debatter? Ja. Arbetar du gärna ideellt? Ja. Så att man jobbar utan betalning. Ja, det kan jag det väl göra. Föreningsliv och så. Jag gör ju inte det nu. Nej, men du skulle gärna göra det om du Var någonting som du gillade. Ja, det skulle jag kunna göra. Mm. Hur du motorscykelintresserar dig. ser inte i några föreningar, förresten. Vad sa du? Jag vet inte vad det är mitt helt arbete. Ska vi ta bort det, eller? Ja, jag tror det. Okej. Okay. I alla fall i föreningar. Mm. Fredag. Vaknar efter att ha drömt om mormor. Dörrarna slås upp. Två vitklädda kypare kommer in. De bär mormors fettlever på ett silverfat. Den är blank och rötglänsande. Granit måste mosterbyggan som geolog. Leven skärs upp i centimeter tjocka skivor och då ser alla att mormor har gömt ett litet hårdkokt ägg där inne. Alla skrattar utom morbror Rolle som står lite bakom och mormor själv med sin stora kroppshyda som gråter när ingen ser. Varför åkte mormor aldrig till England? A, hon var adopterad och tålde inte stora imperier. B, hon ville sola benen när hon var på semester. Inte idrottsklubbar. Nej. Det är inte att kostlära. Nej, inte så Motionerar eller sportar om din själv? Nej, nej eh, Arkitektur? Ja, ganska intresserad av arkitektur mm. Ballett? Ja mm. Bingo? Nej Blommor eller växter? Blommor? Mm. Ja, ganska intresserad av blommor mm. Dykning? Nej Filosofi? Filosofi, ja det är jag väldigt intresserad av Vad sa du? Och det är, jag det är jag lite intresserad av. Mm. Golf. Nej, nej. Historia. Ja. Inredning. Nej, absolut inte inredning. Jakt. Nej. Matematik. Nej. Opera. Nej, jag är inte så intresserad av opera. Psykologi. Ja, ja, det är jag väl intresserad av. Det är du intresserad av. Religion. Ja. Sport. Jag ty ty tycker om vissport, 100 meter. Vad sa du? 100 meter gillar jag. Ja, segling. Ja. Skytte. Nej. Sådana tips och lott och olika spel som finns. Nej, det är jag inte intresserad av. Nej. Tycker de om att laga mat? Ja. Att se på tv? Nej. Jo, ibland, beroende på vad det är. Det är självklart. Tycker de om att andra. Ja. Visst, jag har inte gjort det, men det låter bra. Mm. Då vet, då vet du egentligen inte om du tycker om det eftersom du inte har gjort det va? Så får vi vänta med det till att du har gjort det helt enkelt. Aha. Det kan man få minst sagt delade uppfattningar om så att... Har du gjort det någon gång? Ja, jag har gjort det två gånger. Den ena var väldigt underbart och härligt och den andra var bland det värsta jag varit med om så att man kan få väldigt delade erfarenheter av det. Vad brukar du svara på den frågan då? Vad sa du? Vad svarar du på den här frågan då? Ja, den frågan hoppar jag nog över. Tror jag. E, tycker du om att fiska? Ja. Det gör du? ja. Tycker du om vanlig skönlitteratur? Vanlig skönlitteratur? Mm. Vad är det för något? Ja noveller, romaner och så vidare. Vanlig? Ja det gör jag. Poesi eller dikt? Ja. Facklitteratur? Ja. Tidningar eller tidskrifter? Ja. Tycker du om vanliga cykelturer? Ja. Promenader i stadsmiljö? Ja. Botanik eller trädgårdsarbete? Nej absolut inte. Är du medlem i någon djurskyddsförening eller naturvårdsförening? Nej. Engagerad i något fredsarbete? Nej. Och du är inte fågelskådare, fältbiolog eller vegetarian? Nej, ingenting. av det. Lördag. Vaknar. Äter den här lite finmjölk. Sitter sedan bara i soffan och somnar en stund och vaknar. Fundera på att gå på Gröna Lund och vara modig och själv åka nya karusellen. Men jag vet inte. God ekonomi, på siktet är just för dig? Nej, det är inte så viktigt. Vad sa du? Det är inte så viktigt. Nej, är det ganska oviktigt eller mycket oviktigt? Ganska oviktigt. Jämlikhet i hemmet? Ja, det är mycket viktigt. Att göra karriär, är det viktigt för dig? Nej, det är inte så viktigt. Är det ganska oviktigt eller mycket oviktigt? Det är äh, ganska oviktigt. Ganska oviktigt. Jag att sex är viktigt för dig Ja det är viktigt Ganska mycket Ja det är äh, äh, ganska viktigt Trohet Ja det är också viktigt Ganska mycket Ja mycket viktigt Att kunna tala om känslor Ja vad tycker du själv Jag tycker att det är mycket viktigt Ja jag tycker också att det är viktigt mm. Hög materiell standard. Hög standard. Mm. Det är inte så viktigt. Det är inte så viktigt. Nej, inte så viktigt. Ganska oviktigt, man. Tror. Ganska oviktigt. Är det ditt önskemål att så att skaffa barn? Ja, nej, eller vet du? Jag har ju redan barn. Mm. Man kan ju skaffa fler. Ja, det beror väl på. Mm. Vad är det du, Elsa, säger om du har hittat rätt kille? Ja, nej, eller vet du? Vad? Vill du skaffa barn? Ja, nej, eller vet du? Ja, jag vill skaffa barn. Du vill skaffa barn? Ja, Vad mm. det beror på. Att flytta ihop med honom, är det vad du siktar på under rätt kille? Ja, visst. Det är, klart. Det är vi... klart. Vad sa du? Ja, det är klart. Mm. Att små och gifta dig honom. Ja, det är inte så viktigt. Jag vill helst vara obegift. Du vill helst vara obegift? Ja. Mm. Ska vi svara och veta i på det där med att gifta sig, eller? Svara nej. Svara nej? Ja. Du vet att du inte vill det? Ja. Mm. Får du en ha hund? Nej. Om jag har en trevlig bra kille på alla sätt och en hund så sorterar vi bort honom. Så sorterar vi bort honom. Så sorterar vi bort honom, ja. Får han en katt. Söndag. Vaknar. Äter den här lite filmjölk, Ser grannen ligga och sova på golvet. En kvinna ligger i säng. Fundera på Fiona Campbell som gått jorden runt på bara elva år. Hon började gå för att hon inte kunde något annat. Vi flyttade så ofta att jag aldrig kunde skaffa några kompisar och därför gick jag istället har hon sagt. Promenerade omkring helt enkelt. Kanske har hon sagt var det också ett sätt att göra upprom mot mina föräldrar som var så hårda och bara tänkte på sina karriärer. Funderade hela dagen på att skriva ett brev till Fiona. Två frågor att ställa till henne. 1. Du säger att du har gått färdigt men rycker inte benen ibland. Två. När på din jorden rundvandring runtvandring förstod du att du inte längre var på väg bort utan hem. Då ska vi se då hur han ska vara också. Då tänkte vi ska ta och börja med ett ålderskrav. Här rekommenderar jag att försöka att tänja en så långt du går, både och uppåt så att vi inte utesluter någon onödig. Om vi börjar med en absolut lägsta. Tänk på åldern till att börja med. Vad ska jag sätta här, tycker du? Absolut lägsta åldern. Mm. 25. 25. Ja. Vad är det absolut översta tänkbara? 43. 43. Vad det gäller uppväxtland, spelar han vilket land han kommer ifrån från början? Nej, det spelar ingen roll. Det spelar ingen roll. Och vad det gäller barn, får han andra ha barn? Ja. Vad det gäller alkoholkonsumtion, spelar någon roll om han är helnytturist eller måttlighetsförbrukare? Han ska helst inte vara helnytturist. Helst inte helnytturist, han Nej. behöver vara måttlighetsförbrukare med Ja. Sätter vi det som ett där, ja. eh, då, så då har vi gått igenom de här traditionella frågeställningarna. Och låter. Är det är någonting förutom det vi har gått igenom tycker du, som känns värt att ta upp. Eller har vi täckt in det mesta. Vi har nog täckt in det mesta. Mm.